Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minashaytana raja bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'aidu wa nastaghfiruhu wa numinubihi wa natawakkalu alaih Wa an'udhu billahi min syururi anfasina wa min sayyati a'malina Man fala falamudillalah wa man fala falahadiyalah Ashadu an la ilahi lallahu wa rahulahu la sharika wa Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala sayyidina muhammadu barikusallimu amma ba'du Fauzu billahi Bismillahirrahmanirrahim bismillahirahmanirrahim wal asr innal insana fi khusr ila alladhina amanu wa amilussolihati wa dawasa bilhaqq wa dawasa as-salahu sallallahu azim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka thoriqan yaltamisu fihi an man sahalallahu lahu thoriqan ila aljannah. Maka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu dalam lagi memberikan kita taufik untuk kita menyambung pengajian kita. Dan insyaAllah kita buka kitab tafsir surah Al-Ma'un Maka surah 425 Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Ma'un Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengenai tujuh ayat Maknanya surah yang diturunkan sebelum hijrah Makkiyah atau Madaniyah Menurut pendapat jumhur ulama' surah al maun adalah surah Makiyah Wala bagaimanapun menurut Ibn Abbas dan al Ia adalah surah Madaniyah Sementara Hibatullah seorang ahli tafsir yang cacat penglihatan berkata Sebahagian surah al maun diturunkan di Mekah mengenai Al-As Asi Bin Wail Dan sebahagian lagi diturunkan di Madinah mengenai Abdullah bin Ubay Seorang munafik itu tentang lah, khilaf. Jumhur kata di Mekah. Tapi ada sebahagian pendapat mengatakan di Madinah iaitu Ibnu Abbas dan Qatadah. Dan ada seorang lagi kata sebahagian Mekah, sebahagian Madinah. Namun surah-surah ini dinamakan Al-Maun kerana di penghujungnya yakni ayat Madaniyah. Allah mencela orang-orang yang enggan memberi pertolongan. Firman Allah yang bermaksud dan mereka yang enggan memberi pertolongan. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir itu. Al-lazina hum yura'un. <Syukur> Bukan. Wayam al-ma'un. Wayam al-ma'un. Mereka sama seperti orang-orang yang lalai terhadap sembahyang dan orang-orang munafik. Perkataan ma'ur maksud benda-benda yang boleh dipinjam oleh seseorang jiran daripada jirannya seperti alat-alat untuk masak contohnya periuk, garam atau air. Alat-alat bercucu tanam seperti kapak dan baldi. Alat-alat menjahit seperti jarum, benang dan benda-benda lain yang boleh dipinjam dan digunakan dengan segera. Surah ini juga dinamakan Ad-Din kerana pada permulaannya merupakan ayat Maqiyah. Allah men menyelar orang-orang yang mendustakan Ad-Din atau pembelasan di akhirat. Jadi Al-Ma'un itu... Apa benda? Alat-alat alat-alat perumahan. Al -al. Apa dia panggil itu? Peralatan di rumah. Contoh-contoh dengan periuk, garam, air, jarum, benang. Peralatan-peralatan yang biasa digunakan di rumah. Namanya Al-Mahun. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya dapat dilihat dari tiga sudut. Surah sebelum ini surah. Li'ilah Yang pertama dalam surah Quraish lalu Allah mencela orang-orang yang ingkar Kepada ni'matnya yang telah memberi Mereka makanan sehingga Mereka terhindar daripada Kelaparan Manakala dalam surah ini Allah mencela orang, -orang yang tidak menggalakkan diri Dan orang lain memberi makanan Kepada fakir miskin Sama-sama ada, ada Unsur celakan Allah kepada Orang yang dicela Kaitan surah dan surah Sebelumnya yang kedua dan surah yang lalu Allah telah memerintahkan supaya manusia supaya beribadat kepada Allah dan mengesekannya. Manakala dalam surah ini pula Allah mencela orang-orang yang lalai sembahyang malah melarang pula orang lain mengerjakannya Dalam surah yang lalu Allah suruh dia, faliyabudu Rabbah <-tuh> Kan sembahlah Tuhan kamu. Dan di sini Allah mencela orang-orang yang lalai dan sembahyangnya maksudnya disuruh sembahyang asalnya disuruh supaya khusyuklah tapi dalam dalam surah ni Allah mencela orang orang yang lalai jadi walaupun dia dia menyembah Allah tapi dia menyembah dalam keadaan lalai maka dicela oleh Allah sudah mereka melarang pula orang mengaji kena padahal Allah memerintahkan supaya beribadat kami tapi dia dah tak beribadat, lalu melarang orang lain pula beribadat yang ketiga, dalam surah yang lalu Allah memerincikan satu persatu nikmat yang telah dikurniakan kepada orang-orang Quraisy, Namun mereka tetap diengkar terhadap hari kebangkitan dan menafikan adanya balasan di akhirat. Sementara surah ini pula Allah mengajukan ancaman dengan azabnya di akhirat bagi orang-orang yang engkar kepada ad-din atau hari pembalasan di akhirat. Sama-sama ada kaitanlah ancaman kandungan surah, permulaan surah yang berayat makiyah ini <coughs> membincangkan tentang orang-orang kafir manakala di akhirnya pula di akhirnya yang merupakan ayat madaniah memperkatakan tentang orang-orang munafik, jadi nampaknya pengarang kitab ni dia memilih pendapat yang mengatakan bahawa surah ni diturunkan di dua tempat lah, sebab yang awal-awal tu diturunkan di mekar dan akhir-akhir ayat tu turun di madinah sebab apa ni yang ayat yang terakhir tu sebab turun di Madinah sebab apa sebab orang-orang apa ni munafik tu hanya ada di Madinah. Orang munafik ada di Madinah. Orang Mekah masa Mekah tu tak ada yang munafik. Tak perlu berpura-pura. Tak perlu berpura-pura untuk Islam. malah depa berpura-pura untuk ha, tak Islam adalah. Takut nanti diseksa kan? disuruh menyembunyikan Islamannya tapi di Madinah terbalik, bila Islam dah apa ni, menguasai Madinah, dah berperjanjian dengan orang Madinah, maka orang-orang yang tidak suka kepada Islam, tidak mahu masuk Islam, terpaksa berpura-pura untuk uh, apa ni, masuk Islam lah. jadi mereka ni adalah orang munafik jadi celakan-celakan kepada orang-orang munafik ni, maknanya ayat ni diturunkan di Madinah jadi sebab tu Uh, pengarang kita ni lebih cenderung ke arah pendapat yang mengatakan bahawa surah ini sebahagian diturunkan di Mekah iaitu pada awal-awal ayat dan pada akhir ayat tu diturunkan di Madinah Permulaan surah mengandungi celahan terhadap orang-orang kafir yang mendustai hari kiamat firman Allah bermaksud tahukah engkau orang yang mendustakan agama ayat yang pertama Ara'aitallazi yukadzibu bidin itu ayat yang pertama jadi orang yang mendustakan agama ni di Mekah Kemanyakannya di Mekah kan? Di Madinah tu boleh kita katakan semuanya apa ni? Menerima Islam lah Hampir semua cuma kecuali orang munafik yang pura, pura pura Dan orang Yahudi Di mana mereka dilihat mempunyai Dua sifat utama Pertama mereka tidak suka Bersikap kasar Dan mengusir anak-anak yatim yang antara ciri-ciri itulah. Yang kedua mereka tidak menggalakkan orang lain memberi makanan kepada fakir miskin dan tidak sempurna dan ibadat kepada Allah dan tidak suka berbudi kepada orang lain. Di sini tak bagi makan anak yatim, tak orang tapi dia mencegah orang lain pula. Apa ni daripada berbuat demikian. Berarti itu antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Maksud mendustakan agama ni tak percayalah kepada hari pembalasan. Tak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya kepada adanya syulga neraka. Tak percaya. Maknanya kalau kita beri sesuatu... Kepada orang anak yatim misalnya... Harta akan berkurang. Kan? Tapi kalau bagi orang Islam... Berani, walaupun harta berkurang... Tapi nanti dapat balasan, dapat pahala... Di akhirat nanti kan. Ha, tapi dia tak percaya dah semua tu... Mana ada pembalasan, mana ada hari kiamat. Jadi dia melestakan agama. Sebab tu dia... Tak apa, tak bagi kepada anak, anak yatim Malah menghalang orang pula Yatim dan fakir miskin. Sementara di Afi Surah Mengandungi celakaan terhadap orang-orang munafik Yang menzahirkan keislaman dan menyembunyikan Kekupuran dan mereka dilihat Mempunyai tiga sifat utama Pertama mereka lalai dan cuai terhadap Semayang Kedua, mereka suka mempamerkan apa-apa yang dilakukan kepada orang lain. Dan ketiga, mereka enggan memberi bantuan yang lumrah kepada jiran. Tidak melakukan sesuatu perkara kerana Allah. Bahkan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain tentang solat dan kebaikan yang dilakukan. Itu ciri-ciri orang munafik. Munafik ni lain pula. Dia, zahir dia, menampakkan diri macam Islam dia semayang. Tapi semayang dia tu bukan kerana Allah. Tapi kemudian menunjuk nunjuk Lepas tu semayang pun malas. Cuai, lalai. Lepas tu ada sifat kedekut sikit. Barang-barang. Tak mau bagi pinjam. Dan ini kaitan dia. Kalau kita apa ini, bagi pinjam tu. Kita bantu orang. Bila bantu orang dapat pahala. Dapat pahala dia masih surga. Dia pun tak beriman sebenarnya. Kan. Jadi sifat sifat walaupun dia apa dia bersemayam dan sebagainya tapi sifat-sifat yang menderatakan agama tu masih lagi ada Tampak juga ha Islam tu dia merubah seluruh sifat kita lah. jadi orang munafik ini walaupun dia pura-pura Islam tetap sifat-sifat dia tak berubah sifat-sifat lah. orang yang menderatakan agama tu masih ada lagi dalam diri orang munafik Walaupun dia cuba menutupinya dengan semayang, islam dan sebagainya. Tapi hakikatnya sifat tu masih ada lagi pada diri dia. Lah. dia Tidak percaya pada hari akhirat dan akhirnya amalan-amalan yang dia buat pun bukan kerana akhirat. Lah. Kerana dunia manusia semata-mata. Kedua-dua kumpulan ini dijanjikan dengan kerugian, azab dan kemusnahan. Allah menarik perhatian terhadap golongan ini dengan menggunakan kaedah atau uslub. Istihjan Istiqhrab Dan Al-Ta'jib Yang memaparkan rasa Sinis serta keanehan Perbuatan mereka Apa dia tu? Tak terangkan kat sini <tuk tangan> Ini <tuk tangan> Uslub ni <tuk tangan> Satu apa? Satu kumpulan kata-kata lah Istihjan, istighrab dan Ta'jib Semua ini bermakna Macam kehairanan Allah tu Takkan kehairan kan Tak mungkin Allah tu Hairan, Allah yang menciptakan Satu yang yang buat sesuatu Semuanya berlaku kerana izin Allah Dia tahu kan berlaku Cuma bila Allah menyatakan Tiga perasaan tersebut yang bermakna Macam rasa pelik Rasa ajaib, rasa aneh hanya sekadar untuk menghina lah. untuk menyindir ataupun menghina orang-orang munafik nah. tak perlu Allah SWT tu rasa macam tu tapi demi untuk menyindir orang-orang munafik ni Allah melahirkan perasaan tersebut lah. tiga sebut istihjan, istihra dan isti takjib tu satu rasa macam pelik, macam aneh Saja saja berlakon buat rasa macam pelik, rasa macam aneh demi untuk menyindir orang oh, perbuatan orang oh, apa ni munafik sebun orang-orang ghafir yang ingkar kepada balasan akhirat dan orang munafik yang bersikap riak dan balasan yang menimpa mereka itu ciri-ciri surah ni lah. kita baca sikit dulu tajwid dan makna tafzi bismillahirrahmanirrahim ara aitallazi yukazzibu biddin di situ ara'aitallazi yukazzibu Yang perlu ditekankan di situ kalau boleh ra tu tafkhim tebal enam huruf dzal huruf dzal tu makhrajnya lidah perlu di keluarkan diletak di gigi Ujung gigi sanaya ulia tu ara'aitallazi dz. Yukadzibu bid-din. Sekali lagi ada zal tu. Banyak orang Melayu zal dengan zai dia. Sama je. Jadi kita perlu bezakan antara zai dengan zal. Kalau zal tu tidak keluar zal. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Din tu adalah mad arid Sukun Boleh panjang sampai nak harakat boleh. 3 4 5 6. Panjang-panjang semualah. Kalau pendek-pendek semua. <Sess> Fadha. Nadha sekali lagi. Al-lazi sekali lagi. Yadu'un yatim. Ada tashdib di situ. Eh? Yadu'un yatim. Fadha lika al-lazi Yadu'un yatim. Yatim ni. Dari tengah -tengah ya mim ma arisukun juga wala keluar di tengah-tengah halqum ha badas keluar ni payah sikit nak sebutlah ala ta'amil tak ada apa di situ miskin tu kaf Ma ada sukun juga. Fawailulil musallin Lam lul. Tandunya bertemu dengan Lam. Ida bila kuna masukkan Lam tu ke dalam Lam lagi satu. Fawailulil musallin. Syolat pun tebal. Eh? Lin pun ma ada sukun. Al-lazina hum an Salatihim sahun Al-lazina hum an Nun mati putam mustad Arifah hakiki Samar-samar Dua harikat Al-lazina hum an Salatihim sahun Sahun itu pun Mat ar-sukun juga Alladhinahum yura'un Yura'un di situ Yura'un mat, uh, mat wajib mutasir Mat wajib mutasir Jadi boleh panjang Sampai lima Ada yang sebagainya kata boleh juga enam Un tu mat arisukun lah wayamna'unal ma'un ha, di situ tak ada apalah mim mati bertemu nun izhar syafawi tak ada apa un tu mat adil sukun ok tu lebih kurang dia punya sedikit tajwid dalam situ lah dan makhraj kita cuba baca sikit ke okay. semula sampai habis بسم الله الرحمن الرحيم أرعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين alladheena hum an salatihim sahoon alladheena hum yuraa'oona wa al-ma'oon dekat muslimin tu ada dalam alim tu kan hmm. jadi setengah lama kita mana dalam alim tu tandanya tak boleh berhenti sambung kalau nak baca sambung Fawailul lil musallinalladhinahum ansalatihim sahun Sambung terus nun kepada lam Fawailul lil musallinalladhi Sambung Kalau nak sambung lah Di sini ada khilal yang kata Ber Baik berhenti pada setiap Tanda berhenti Ayat Tapi ada lamalik pula lah kan ada ya, dua pendapat kat lah mana dia raaita apakah tidak kamu lihat fi'il apa ni untuk mukhatab kamu anta ado adakah ah yang pertama itu adakah hamzah alif tu kan fathah tu adakah raaita fi'il telah kamu lihat raa dia punya dia punya fi'al dia, ro'ah. Ha. Nakis, ya'i. Eh, hey, ya'i. <laughs> Bentuk dia, bina dia, fi'al tu. Nakis, ya'i. Kemudian dia, dia kerana domil dia mukhatab. Maksudnya, kamu kan. Orang kata kamu. Tidakkah kamu melihat, jadi ro'ah itah. Al-lazih. Al-lazih di sini bermakna orang-orang. Orang, -orang. lah. Allah ini isim banyak ada dia nak isim asul tapi di sini bermasuk orang. Tidakkah kamu lihat orang yukazzibu yang mendustakan kazzaba yukazzibu pernah mudaorang right? yukazzibu yang mendustakan. Kalau kazzaba dia dusta, kalau kazzaba mendustakan. Maksudnya mendustakan dia tak percaya lah. Dia mendustakan maknanya dia menganggap agama tu bohong. Kalau dia berbohong tu, kazabah. Kan? Ini sedikit naho lah di sini. Dia kalau bohong lain, dusta lain. Dusta kan? Kalau dusta dengan mendustakan lain. Kalau dusta dia orang tu lah yang, yang dusta, yang bohong. Tapi kalau mendustakan atau membohongkan maknanya dia tak percaya dekat benda, -benda yang dihadapi itulah. Ini di sini dia mendustakan bidin dengan agama. maknanya dia memandaikan dia mendustakan agama, maksudnya dia tak percaya kepada agama. Dia menganggap agama itu lah bohong. Dia menganggap agama yang dibawa Nabi itu adalah dusta, bohong. Jadi dia mendustakan agama itu, maksudnya dia tak percaya kepada agama. Kalau dia berdusta lain, dia berdusta dia dibohonglah, dia yang bohong. Tapi kalau dia mendustakan, jadi ada tasdih tujuh Jadi kewajaran fak Allah Kazzabah yukazibu. Jadi mendustakan. Dusta dengan mendustakan lain kan? Makan dengan memakankan lain kan? Ha? Dia tak percaya ha, lain lagi mana dia. Kalau boleh dikatakan kafir. Iman kan percaya iman ke kafir? Ha, lawan dia kafir. Yakfuru. Kafarah yakfuru. Maksudnya dia situ tak percaya ataupun... La la yuk minu. Tidak percaya Amana yuk minuh tu kan ber Percaya, beriman tu kan ada segi bahasa dia percaya, membenarkan Lawan dia lah, Khazabah Lawan dia yuk minuh Jadi dia mendustakan agama, tak percaya Ataupun kita kata Ara'ayat al-lazi La yuk minuh biddin Boleh juga, tapi kita tengah ubah Quran lah. Jadi Khazabah dia jenis Mendustakan Ad-din bid-din dengan agamanya. Lah. Badu ananti panjang dia dekat sini di gambar kita bawah. Fadzalika dan maka zalika itu. Zalika isim syarah itu kan. Zalika eh ada arti juga zalika itulah. Itu, maknanya itu tu ke itu, itu. itulah, maka itulah allazi orang-orang ya duu al-yatim yang mengherdik ya duu mengherdiklah al-yatim anak, anak yatim jadi dijelaskan ni siapa orang yang musuh agama tu jadi begitulah ciri-ciri yang iaitu mereka yang mengherdik anak yatim kenapa dia mengherdik anak yatim nanti nanti dia, dia, dia apa dia ni secara lafaz ya du'um haddi al yatim wala dia tidak menggalakkan wala dan tidak yahuddu menggalakkan alal ke atas taamil miskin memberi makan kepada orang miskin dia dah tak bagi makan lepas dia menghalang orang daripada pemakanan dia tak dia tak menggalakkan orang bagi makan disenangi tak bagi makan dan dia tak menggalakkan orang bagi makan orang miskin malah menghalang orang bagi makan kepada orang miskin Ini ciri-ciri orang yang mendustakan agamanya lah. jadi tiga ayat ni pasal orang yang mendustakan agama yang diturunkan di Mekah kemudian yang bawah ni fawai'lul lil muslimin wailun wailun tu Celaka, fatu maka. Wailun tu celaka. Maka celakalah. Lil Musallim bagi orang-orang yang semayang. Orang yang semayang pun kena celaka juga. Apalagi orang tak semayang. Orang yang semayang pun kena celaka juga. Tapi dia jelaskanlah. Alladzinahum. Alladzi. Iaitu. <tuh> orang-orang yang Orang-orang yang mereka. An solatihim terhadap solat mereka Sahun lupa Sahun lupa Lalai lah lalai ataupun lupa Nanti dia terjemahkan nanti Apa maksud dia tu kita, okay, Dia tak seakan lah kita, kita terjemahkan kan? Al-lazi boleh-boleh yang Hom mereka An terhadap solatihim solat-solat mereka sahur mereka lalai ataupun lupa alazi nahum iaitu orang-orang yang yura'un menunjuk-nunjuk yura'un ni yang menunjuk-nunjuk ataupun meriak lah, memperlihatkan amalan dia menunjukkan amalan ni. wa dan mereka menghalang al-ma'un daripada pertolongan Ini ciri, ciri orang munafik. Dalam empat ayat yang, yang terakhir. Okay, sebab turun ayat. Asbabul Al Nuzul. Allah SWT berfirman bermaksud tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Al-Ma'un ayat pertama. Ibn Abah berkata ia diturunkan kepada Al-As bin Wa'il. as sahmi Al-Sudi berkata diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughairah Ada yang berpendapat ia diturunkan kepada Abu Jahal Beliau adalah penyelia seorang anak yatim pada satu hari dalam keadaan tidak berbaju Anak yatim itu datang meminta sedikit harta kepunyaan sendiri kepada Abu Jahal Lantas Abu Jahal menolak ketepi anak yatim tersebut Manakala Ibnu Jiraj berkata, ia diturunkan kepada Abu Sufyan. Menurut riwayat Abu Sufyan menyembelih unta setiap minggu. Maka datanglah anak yatim meminta sebahagian. Daripadanya, beliau lantas mengetuk anak yatim tersebut dengan tongkatnya. Lalu Allah pun menurunkan surah ini. Jadi ada beberapa pendapat tu? Hmm? Ada beberapa pendapat tu? Ibnu Abbas satu pendapat, As-Sudi satu pendapat. Kemudian, ada lagi... Ada lagi yang mengatakan diturunkan untuk ada empat orang ni. Tapi nyatalah yang empat empat orang ni sama apa ni? <guruh> kan, <tuh> semua tu kafir musyrik lah. Ini orang yang walik mukarrah madzutka agama asbain wa'il lebu jahal cuma bu sifian waktu itulah ha, sebelum dia masuk Islam kan di Mekah itu beberapa pendapat mengenai sebab turunnya ayat yang pertama tu <tuh> pertama kedua ketiga lah maknanya kan tu ada kaitan tu turunah yang di Mekah sebab turun ayat keempat mak sampai ke habislah firman Allah Taala bermaksud maka celakilah orang yang bersemayam wailul muslimin diriwayatkan oleh ibnu munzir daripada ibnu abbas mengenai ayat tersebut beliau berkata diturunkan kepada orang yang orang-orang munafik mereka mempamerkan ibadah semayang mereka kepada orang Islam bila bersama mereka tetapi meninggalkan ibadah tersebut apabila orang Islam tidak ada bersama. Mereka juga tidak suka memberi pertolongan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Haa, ke dekut ni munafik kan? Minjam 10,000. <laughs> Al-Ma'un ni bukan 10,000. Al-Ma'un tu alat-alat biasa lah. Riuk, jarum, menang api, garam Pinjam pun tak pergi Itu memang kelekut lah. Garam berapa cent ni free je Kan Pintak pun tak pergi, hantu menafik lah Nak pinjam RM10,000 tak bagi tu Itu lain lah kan Pinjam jarum tak bagi Pinjam, minta garam sikit Garam tak boleh pinjam lah, minta bagi free je Kan Benda-benda api pula tu Haa tapi kalau minyak api nak minta lighter sokok takkan bagilah. Sebahat. Okey, itu sebab sebab turun naik sebab menuzul. Tafsir dan ulasan. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala, araital ladzi yakzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Kerima Allah Ta'ala tersebut walaupun dalam bentuk istifham Tanya Tetapi tujuan ayat-ayat Mumpama itu adalah untuk menunjukkan Tentang kehairanan dan keanehan Terhadap sikap manusia Tidak percaya kepada hari pembalasan Ini adalah satu contoh Tentang keadaan manusia yang rugi Itu yang tadi kan Istihjan, istihrab dengan Takjib Macam tanya dia dalam dalam dalam tafsir ni Dalam Al-Quran tu kadang-kadang macam-macam ada isti'fham ingkari Ada isti'fham macam-macam jenis istigham Istigham ni pertanyaan Allah tanya kan Jadi Allah tanya Seolah-olah Kalau kita ambil zahir ayat maknanya Allah tak tahu Takkan Allah tanya kot Takkan Allah tak tahu kot Jadi tujuan pertanyaan tu sebenarnya menyindir yang kita kan? Ada ke dia buat macam tu? Ha, itu kan satu pertanyaan tu kan? Tapi bukannya kita nak kita nak, nak bertanya, kita sedang kehairanan ataupun nak menyatakan perasaan yang tak, tak boleh lah. Tak boleh terhimalah macam macam mana boleh buat macam tu? Ha, bukan macam mana tanya macam mana dia buat macam tu. Eh macam mana buat macam tu ah? Ha, itu tanya ni. Eh macam manalah dia sanggup buat macam tu? kan pertanyaan juga tapi bukan pertanyaan yang inginkan jawapan pertanyaan yang bersifat kehairanan jadi kena kena kena apa kena kena faham betul-betul kan? banyak ayat-ayat Quran yang kalau kita tak belajar uh, tentang ilmu-ilmu alat kita nanti salah faham cepat-cepat sangat nak jadi mujtahid uh. Eh, malu masyitun. Buatlah apa yang kamu suka. Ha, oh, tu Allah kata buat yang kamu suka tu. Bolehlah. Ya? <laughs> kan? Jadi banyak perlu diketahui. Kadang-kadang sesuatu perintah tu disangka perintah padahal larangan. Macam mak kita kata, Buatlah buatlah apalah, buat, buat, Bukan suruh buat. <laughs> Maknanya, ha. Kan? Di sebalik perintah tu sebenarnya melarang. Jadi kalau orang tak belajar ilmu tutul Nanti dia terjemah ikut sekati dia je Yang kedua iaitu Orang-orang yang mengherdik anak yatim Dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin Ayat kedua dan ketiga lah fadzalika yad'u al-yatim wala yahutu 'ala tu'am miskin mereka adalah golongan yang benar-benar menghalang mengherdik dan menzalimi anak-anak yatim daripada mendapat hak-hak mereka malah mereka tidak melayani golongan tersebut dengan baik pada masa dahulu orang-orang Arab jahiliah tidak suka mewariskan harta peninggalan mereka kepada komunita dan kanak-kanak mereka juga tidak menggalakkan diri kaum keluarga dan orang lain supaya memberi makan kepada fakir miskin yang memerlukan lantaran terlalu bakhil dengan harta kekayaan ini jelas seperti terbayang dalam firman Allah Ta'ala Maksudnya Tidak bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim Dan kamu tidak suka menggalakkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin Surah Al-Fajr Ayat 17 hingga 18 Iaitu fakir miskin yang tidak memiliki sesuatu Atau tidak dapat menampung Keperluan hidupnya Ini ciri-cirilah Orang Arab dulu ada juga orang yang memang dia punya apa uh, karakter dia tabiat dia macam tu tak suka kan yatim tak suka bagi makan orang miskin nah ini antara ciri-ciri orang jahiliah sebutlah yang zaman masa zaman nabi tu jadi Allah mencela perbuatan tersebut untuk di sepanjang yang sama untuk menyatakan bahawa Islam datang bukan seperti itulah Sebaliknya, Islam datang menyuruh kita mengasihi anak yatim dan membantu orang yang susah memberi makan kepada fakir-fakir miskin bersama dengan fakir miskin. Islam datang dengan membawa satu fahaman yang berbeza dengan fahaman orang jahiliah pada zaman itulah. Memang dah satu adat bagi mereka, memang kalau dah kaya tu. Hina lah rasanya kalau bagi mahkamah miskin, kalau apa, apa ni, mengasihi anak yatim tu, dia bukan satu apa fahaman dia, amalan dia lah. Malah dia melarang orang lain, menghalang orang lain dan tidak menggalakkan orang lain untuk apa ni, membantu atau mengasihi anak yatim atau faham miskin. Maka celakilah orang-orang yang sembahyang, ni dah masuk ayat yang berdafik lah. Yang lalai itu bujur semayang mereka 4 dan 5 kerugian dan kesesatan terhadap orang-orang yang munafik yang menunaikan semayang dengan riak mereka lalai dan tidak perhati terhadapnya Sekiranya mereka semayang mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari semayang yang dia lakukan juga tidak takut kepada balasan dosa jika mereka meninggalkannya ternyata mereka lalai sehingga lupa waktunya apabila bersama dengan orang-orang beriman mereka akan semayang. Dalam kalangan riyak dan tidak menunaikan ibadah tersebut jika orang Islam tidak lagi bersama mereka. Bila siang-siang kan saf datang. Tunjuk kata dia. Inilah kan. Subuh Syak tak nampak muka. Subuh dengan Isyak tak nampak muka. Pasal apa? Memang tak nampak muka pun gelap. Zaman dulu mana ada lampu. Memang sampai satu tahap kalau bulan baru nak muncul, anak bulan baru nak muncul memang satu gelap kan. Ya, jadi tak nampak tak, Tangan sedih pun tak nampak Punyalah gelap Kalau tak ada bintang Apalagi tak ada bintang kan ha, Jadi tak nampak lah bila tak nampak memang tak muncul ha, Tapi bila Zuhur asal ha, Kan dia satu pun ha. Menunjuk-nunjuk Ini sifat orang menafik lah. ha. Jadi siapa yang Masih lagi mempunyai sifat tu Berarti dia memiliki sebahagian daripada Sifat-sifat orang menafik Jadi lah. ha. Jadi kita perlu ikhlas, amalan kita perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak ada orang je kita buat. Ada orang kau main lagi kan. Musbang sunat, baca quran, zikir. Orang tak ada lain clear. Hmm. Habis. Ini ciri-ciri orang munafik. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak beriman kepada Allah, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada, Allah, tak percaya kepada balasan Allah, tak percaya kepada akhirat dia sama juga orang Islam sendiri pun yang sebahagian ni yang zaman sekarang ni tak adalah munafik nak kata munafik pun tak juga zaman sekarang ni zindik banyaklah sebab orang yang dia apa ni mempunyai ciri-ciri munafik lah dia menunjuk-nunjuk suka tunjuk dekat orang ibadah ke apa sajalah suka tunjuk dekat orang tanda iman dia lemah lah. iman dia lemah tak percaya kepada janji Allah tak takut kepada Allah Boleh boleh juga membarisi syukur-syukur Munafir Ayat tersebut tidak mengungkapkan bahawa mereka lalai Dalam ibadah semayang kerana lupa Semasa mengajarkan semayang adalah suatu Yang dimaafkan memandangkan ia dilakukan dengan baik Eh dilakukan dengan tidak sengaja Sebaliknya dinyatakan bahawa Mereka lalai terhadap semayang itu Dengan menangguh ke akhir waktu Atau melakukannya dalam keadaan Malas seperti firman Allah Ta'ala Apabila mereka berdiri, lak semayang mereka berlebih dengan malas. Idza qamu ila solah, qamu ku solah. Yara'unannas. Dan surah nisa. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan semuanya kepada manusia. Jadi di sini ada, ada sedikit apa ni apa ni pembahasan dia kata al-lazina hum an solatihim sahun. Jadi setengah pendapat yang mengatakan tengah-tengah semayang tu dia lupa, dia lalai kerana tengah semayang tu tak pesyuk lah lupa raka'at eh 3 ke 4 ni 3 orang kelam kabut kan apakah itu maksud dia ataupun yang dimasukkan lalai dari semayang ni maksudnya uh, bila uh, apa ada kesibukan-kesibukan uh, bila lupa dah semayang bila orang ada uh, dia, dia pun tunjuk je niat rajin bila orang tak ada dia tak buat jadi ada dua pendapat lah jadi kalau kalau yang sebaiknya kita ambil dua-dua pengajaran lah. Maknanya kita terhadap semayang kita jangan kita lalai lah. Bila masuk je waktu kita dah dah mula. Orang, orang beriman ni bila masuk waktu ni dah mula resah lah. Mana nak semayang ni? Mula-mula sekali yang dipikir kat mana nak semayang ni? Awal waktu lah. Sebenarnya awal waktu jangan lepas jemaah yang pertama tu. Mungkin boleh buat lagi jemaah yang kedua, ketiga kan tapi... Yang lebih awal tu di awal waktu pun jemaah yang pertama lah. Jadi kalau sibuk ada urusan tertentu, kadang sangkut dalam jam ke apa ke kan, ha, itu nanti lain cerita lah. Ini kalau tidak ada apa-apa, maka dia akan rasa resah. Dia akan risau macam mana Dah masuk waktu ni, nak semayang kat mana ni. Terlepas, terpaksa, terpaksa ular, rugi ni kan. Terpaksa jemaah rugi. Tapi kalau yang lalai dan lah, semaksudnya, dia lalai, dia tak, dia tak ambil berat lah. Alah lah lagi boleh semayang tidur dulu lah lelak dulu kumpap boleh semayang doho lagi kan asal 4.5 tu so, kumpap okey tak suku okey air tu <tid> tanda-tanda orang lalai apalagi tak apalah sekali jalan nanti kita kodok lah maghrib kan sependek masa ni nanti sebelum tidur ke 10 ke sebelah ke sebelah kan kodok sekali lah ya? lalai sekali masuk, masuk. Cing, lah. senang sikit boleh jamak kan ke tu boleh jimak haa <laughs> Jadi dia Membawa kepada ke situ Jadi lalai dalam semayang Kalau semayang dilalai, lalai apa lagi amalan yang lain Orang yang tak ambil berat pasal semayang ni Dalam amalan yang lain Lagilah dia tak ambil berat nah, Tengok tanda orang tu betul-betul jaga agama ni. Tengok dia semayang dia Dia jaga semayang dia jagalah agama dia Dia tak jaga semayang tak jagalah agama dia Ini Sayyidah Umar punya kata saya yes, normal kata kalau kamu nak tahu nak tengok, nak menilai seseorang itu setakat mana agama dia tengok semayang dia kalau orang itu betul-betul ambil berat terhadap semayang dia maka disitulah uh, nilai seseorang itu dalam agama nak tengok dia ambil berat uh, jadi senanglah lah kita sampai nak kahwin nak cari perempuan yang beragama tengok semayang dia bukan kita tengok lah, kita hantar perisik-perisik kita kan Tengok semayang dia macam ni. Kalau dia jaga semayang, perempuan tu jaga... Perempuan-perempuan ni umum lah cuma saya bagi cadangan dia. Yang nak cari calon kan. Perempuan yang nak cari yang beragama lah. Habis macam mana nak tengok dia beragama setakat pakai kuda. <tuk> tak cukup. kan. Tengok dia punya semayang dia. Kalau perempuan tu betul-betul jaga semayang dia. Berarti dia orang yang menjaga agama dia lah. Kalau semayang, loho, kumpat kan ha, itu maknanya nampak sangat dia tak ambil berat pasal agamanya. Lah. Ha jadi kita, yang akan tahu bila kita tak lah lama kita ke kakak kita ke kan kawan-kawan tanya. Atau kita tanya sini je. Ha dia kalau dia nak berbohong dalam bab tu ah ha, susah sikitlah kan. Tanya sembang ni jaga tak jaga. Kalau seboleh-bolehnya sebelum masuk waktu dah tunggu di Dah ambil udu dah tunggu di Sejadah lah ha. Dapat perempuan macam tu Best lah ha? Betul-betul tu, jaga agama Kita tengok Sembilan sunat ni, sembilan sunat pun tak Perempuan ni paling malas ini, sunat ni Dia fardu Kebanyakan, betul Macam kita lelaki, gisrah Sembilan Qobliyah Badiah hari kan yang lain-lain campur-campur yang lain lagi perempuan ni kebanyakannya dia satu eh, so nak keluar beli abadiyah wita sahaja, Allah Allah nak cari seibu satu kot ke sepuluh ibu satu jadi nak tengok agama tu tengok orang yang jaga semayang mana dia tidak lalailah terhadap semayang dia lalai dari segi menjaga waktu, menjaga dia punya rukun-rukun dan sebagailah, dan juga kehusukan tu pun perlu juga kalau orang tu dia, dia dia lalai dalam semayang pun Kalau menurut Tasawuf tu dah berdosa Imam Ghazali kata tak sah <tuk <tuk Tak sepatutnya orang tu lalai dalam semayang Ini dulu dua lalai mengenai semayang Dan lalai dalam semayang tu dulu kita jauhkan Dan lagi satu menunjuk-nunjuk ha, Ini syirik lah syirik khafi Syirik majazi Semayang nak tunjuk ke orang kan bila ada orang sih kau main lagi macam kushuk kan <laughs> sujud lama je rukuk lama je tapi bila orang tak ada lain clear Nah macam burung memetuk biji-bijian tutup-tup-tup-tup Assalamualaikum lain <laughs> clear jadi orang orang yang belum sampai ke makam ihsan dia tak perasan lagi dia belum dapat perasaan yang Allah sedang memerhatikan dia kan jadi dia Bila ada orang lah dia buat dengan sempurna Bila orang tak ada Itu memang semua kan Semua orang akan berlaku kepada semua orang Selagi dia tak mencapai makam ihsan Selagi dia tak merasakan diri dia dilihat oleh Allah Ataupun dia sedang beribadah Sedang menyembah Allah Maka dia pasti macam tu Bila ada orang dia mesti dia lain Dan bila dia tak ada orang dia lain jadi siapa yang belum capai makam Ehsan tu tok satipulah. lah. memang akan tentu. Sebab apa sembahyang ni bukan satu perkara yang yang yang apa yang seronok. Sembahyang ni merupakan satu satu satu ibadah yang bertentangan dengan nafsu. Dengan diri manusia tu, keinginan manusia, nafsu manusia tu dia memang tak suka ibadah ni. Sembahyang. Cuma nanti agar diperlihat Dilihat oleh orang supaya orang mengatakan bahawa, wuih hebat semayang, wuih dah asyik ni semayang lama betul dia sujud, lama betul dia rukuk panjang betul rakan dia hitam hitam dia dia supaya orang tengok kan, ha, itu tu nak suka, yang suka tu apa? Suka dipuji, suka di apa ni? Dipuji lah, ha, itu nak suka. Jadi sebenarnya bukan disukai semayang, loh disukai dipuji kerana semayang. Sebab tu bila ada orang dia lain Bila tak ada orang tengok Tak tahu ke adanya kualiti semayang dia Dia semayang cincai-cincai lah. Sebab tak ada orang nak tengok ha. Kecuali okay, kalau dia dah sampai Makam musyahadah, murakabah Dia merasa Allah melihat dia Malaikat, adegi kanan dia Mencatin amalan dia Jadi dia semayang dalam keadaan Allah melihat Jadi ada orang ke tak ada orang Dia tidak akan terlepas daripada perhatian Allah Allah tu sentiasa mengintai-ngintai hambanya jadi bila dia merasakan perkara tersebut yang Allah sedang melihat dia selalu mengintai-mengintai perbuatan dia maka dia tidak akan berubah ketika ada orang ke tak ada orang ke dia tetapkan buat ada orang tengok pun Allah tengok tak ada orang tengok pun Allah tengok juga tapi itu nak kena capai makam ehsan nak capai makam tu bukan senang kan? kena usaha lah usaha sungguh itu pembahasan dalam tasawuf nanti, macam mana nak dapat makam eh istan. supaya pun bukan saja semayang, seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita, kita buat sesuatu hanya untuk mendapatkan keredaan Allah jadi takkan berlaku lah maknanya menunjuk-nunjuk kepada orang lalai dalam semayang takkan berlaku lah faham eh Jadi kena cubalah. Bila satu orang tu jaga sembahyang dia betul-betul, maka sembahyang itu akan menjadi akan menjaga dia. Dan dalam dalam apa? Apa ni ayat yang lain kan? Orang-orang yang sentiasa menjaga sembahyang dia hafaza yuhafizu. Orang yang Sentiasa menjaga semayang Jadi di dalam ayat-ayat yang Allah katakan Ciri-ciri orang -ciri beriman tu Orang yang sentiasa menjaga semayang tu Pakai wazan hafazah yuhafizu Fa'ala yufa'ilu Ada tambah alif ke situ Dia sulasi masjid rubai Jadi bermaksud saling Saling menjaga Kalau hafazah saja Menjaga Atau memelihara Tapi kalau hafazah saling menjaga jadi maksudnya saling menjaga apabila kita menjaga semahyang maka semahyang akan jaga kita balik apabila kita peringkat permulaan kita jaga semahyang kita jaga semahyang di awal waktu jaga rukun-rukun, jaga perkara-perkara yang sunat jauhi perkara makro jaga semualah berkaitan dengan semahyang maka akhirnya semahyang tu akan jaga kita apa maksud semayang jaga kita? Semayang jaga kita antaranya yang pertama semayang tu bila tiba waktu semayang je ha, Kita dah rasa resah, kita dah rasa ha, ni nak kena semayang lah Belum masa waktu dah dekat nak masuk waktu kita dah mula terasa ni mana nak surau, mana nak cari ni dia tengah sibuk kerja ke, ada urusan mana-mana kan, Jadi, nak dekat masuk tu semayang dia, dia akan, ha, semayang tu akan dah mari, memberi kesan kepada dia dia mula rasa dah tak sedap, ni mana semayang dia lagi ni ha, dia setengah tu macam makan lah. dia selalu jaga makan, jaga time makan, ya. haa bina mana nak makan ya? <laughs> ni ni mana store nak makan ni sebab dia duduk jaga makannya. dia makan pun jaga dia lah, perut dia pun time dia nak makan lah, perut tu ha, mula lah dia bunyi krok-krok-krok Keroncong, lepas tu dia pun fikir mana nak makan ni. Sama dengan orang, jaga semayang dia. Sampai waktu dia, ah dia mula. Dia setiap sedar hati, dia, dia nak semayang juga. Haa. Dan yang kedua, semayang tu akan mencegah dia daripada fahsyat dan mungkar Bila dia nak buat mahasiat ataupun nafsu membisik pada hati dia untuk melakukan mahasiat, jadi semayang tu akan menjaga dia, memelihara dia daripada dia buat mahasiat kesan daripada semayang tadi akan mencegah dia daripada maksiat ini Al Quran Inna Salatatanha Anil Fasya yang mengungkap jadi kenalah kita jaga semayang kita dan apabila terjaga semayang kita terjagalah agama kita seperti mana kata-kata saya nama ingin lihat seseorang yang jaga agama dia lihatlah semayang dia jadi itulah tadi, nak cari, nak kahwin dengan orang beragama, nak cari calon yang beragama, tengok semayang dia lah. Tak kira lelaki dan perempuan, perempuan tengok lelaki, lelaki tengok perempuan lah. Nak cari lelaki yang solehah, suami yang solehah, solehah pula, soleh dan isteri yang solehah. Antara, cara, antara salah satu tips dia, cara dia tengok dia punya semayang. Kalau lelaki tersebut jaga semayang dia, berarti jaga, dia jaga agama dia lah. Kalau perempuan tu jaga semayang dia, berarti dia jaga semayang dia lah. Kita nak tengok orang tu, nak tengok agama dia dalam kehidupan dia, keseluruhannya mana kita nak nampak? Nak tengok kan? Takkan kita nak perhati dia sebulan, dua bulan, tiga bulan baru nak tahu kata, oh dia ni punya agama dia, bagus. Jadi simple sebenarnya kita ambil apa kata-kata saya normal. Saya normal kata kalau kamu nak lihat atau menilai seseorang itu, Kedudukan ini dalam agama, lihat semayang dia. Kalau dia jaga semayang dia, berarti dia jaga agama dia. Kalau dia tak jaga semayang dia, berarti dia tak jaga agama dia. Sebab apa? As-salah itu, imanuddin. Ima semayang tu tiang agama. Waman, aqamaha faqat aqamaddin, barang siapa menegakkan semayang, berarti dia menegakkan agama. Waman, tarakaha faqat hadamadi barang siapa yang meninggalkan semayang, dia meruntuhkan agama. Jadi, kukuh tak kukuhnya, Agama selama tu dilihat, dinilai daripada semayang dia Dia nak pergi cari calon, tengoklah lah semayang dia macam mana Selidik-selidik lah, tanya jiran, tanya amat bapak, tanya orang-orang kampung, tanya sedang mara yang kenal dia Kawan-kawan dia yang kenal ni dia, dia ni semayang macam mana Zuhur 4 <laughs> Dia kalau Zuhur pukul 4, asal pukul 7 ha, Itu memang orang tak tiaga agama Kalau tanya macam mana apa ni tu? Wei, sebelum az azan lagi dah berwuduk, duduk di sejadah tunggu waktu semayang ha, kalau yang lelaki itu di surau awal-awal sampai semayang ha, Kalau yang perempuan tu kat rumah, sebelum azan lagi dah ambil wuduk, dah duduk di sejadah tunggu semayang Hui, kalau dapatlah macam tu kan. Dapat <laughs> tu semayang-semayang sunat dijagalah. Kau boleh, kau boleh dulu, lepas tu hadiah. Ini tak ada fardu je. Kau boleh bagi hadiah. Assalamualaikum. Emang tak buat. Makin dia amal apa mengamalkan kesunah-kesunahan yang berkaitan dengan semayang seperti semayang semayang sunnah, kau boleh, apa, dia, kemudian wiri-wiri zikir kemudian apa sajalah yang dia buat yang berkaitan dengan semayang, disitulah dinilai, dinilai agama dia. Dan di akhirat nanti pun soalan yang pertama akan ditanya di perang masyar nanti adalah tentang semayang. Kalau semayang tu diterima, diterima lah amala-amala yang lain kalau semayang tu ditolak, maka ditolaklah amalan-amalan yang lain jadi pentingnya ni semayang ni. sebab tu Allah nyatakan ciri-ciri orang-orang yang munafik, yang mereka ini lalai dalam semayang mereka berlalai berarti lalai dari segi menjaga waktu dia, lalu menunjuk-nunjuk ke orang kalau ada orang dia buat sungguh-sungguh, tak ada orang, tak buat langsung kemudian, dalam semayang tu sendiri lah, tak lalailah usyuk lah, cuba tawajuh betul-betul khusyuk betul-betul untuk mendapatkan apa ni <coughs> kualiti semayang yang terbaik sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan Al-Musallim yang baru sampai itu surat 429 429 perenggan yang tengah-tengah itu -tengah Sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan Al-Musallim kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang Memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang yang diwajibkan sembahyang Maksudnya al ni orang yang wajib sembahyang Jadi orang-orang menafik ni dia, dia berpura-pura Islam Jadi untuk menunjukkan bahawa dia ni pun Islam dia kena sembahyang Lepas tu, dia berpura-pura yang riak Yura'un Ayat yang ke-6 Orang-orang yang lalai terhadap sembahyang adalah mereka yang suka mempamerkan amalan tersebut kepada orang lain Atau bersikap riak Terhadap semua amalan baik yang mereka lakukan Supaya mereka dipuji Azamak Az Syari Azamak Az Syari ini ulama' kurun ke-5 tak silap Hidup sezaman dengan Imam Ghazali Mazhab Hanafi Yang tingkat Muqtazilah Dia hebat ni Dia, dia ada satu karang kitab tafsir Nama dia uh, Al-Kashaf Kitab tafsir dia nama dia Al-Kashaf Rujukan semua ulama' Dari segi Balarah Balarah ni sastra Arab Dia hebat ni Imam Zamaq Syari ni hebat dalam sastra Arab jadi banyak ulama-ulama rujuk kitab tafsir dia Al-Kasyaf untuk, untuk uh, tentang masalah balaghahlah sastra Arab. Tapi dari segi akidah dia ulama -tolak lah dia lebih menyokong lebih cenderung ke arah Mu'tazilah punya fahaman. Antaranya tapi isteri dia sunni al-sunnah jamaah. Dia Mu'tazilah tapi isteri dia al-sunnah jamaah. Isteri dia pun alim juga. Satu hari isteri dia nak nak kenakan suami dia, isteri dia nak kenakan Zamaq Syari lah. Sebab Zamaq Syari ni dia faham Mutazilah. Jadi Mutazilah ni mengatakan bahawa dia memahami kudrat tu macam fahaman Qadariyah. Maksudnya manusia tu mampu melakukan sesuatu dan Allah tidak campur tangan di dalam urusan manusia berbuat sesuatu. Jadi satu hari isteri dia nak buktikan dekat dekat apa dekat suami dia lah semak syari ini bahawa pemahaman dia tu tak betul. Jadi isteri dia kata sampai malam lah Bang jom bang. <laughs> jom tulah yang dah kahwin tu kan. Ajak suami dia ni lah bersama kan satu round. Habis dah habis satu round, bang jom sekali lagi, kali kedua. Boleh lagi. Tak habis kedua kali, tiga kali jom bang jom bang. Tiga kali dia dah risau lah. Jalan lagi. Sampai tiga empat kali, lima kali isteri dia minta lagi. Dia kata kalau macam ni matilah aku. <laughs> Mana boleh aku tak larat lah. Ha, waktu dia kata, eh kata manusia tu mampu menggunakan kekuatan dia sendiri. Jadi isteri dia nak apa? Nak, nak nak nak kenakan suami dia lah. Bahawa pahaman yang dia pegang tu tak betul. Kalau manusia tu mampu menggunakan kekuatan dia sendiri, berbuat sendiri mati, mampu lah. Seratus kali pun tak ada masalah. Ha, Masuk 3-4 kali, 5 kali dah tak larat, dia ajak, isteri dia ajak lagi perempuan lain lah, perempuan dia kuat sikit kan jadi suami dia pun kata mana boleh, aku, tak larat lah tak boleh pergi, Hei, kata manusia mampu untuk apa, untuk buat suka hati dia, gunakan kemampuan ikut sukati dia, Allah tak campur tangan, berarti kau tak mampu buat, berarti Allah tak izin ha, kat situ dia pun terkena dengan isteri dia, dia Imam Zamaq Syari haa apa ha, dia? Bertaubat. Dia Dan akhirnya dia bertaubat Aa, setengah lama kata akhirnya dia bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah. Az-Zamah Syari berkata perkataan al-mura'ah berdasarkan mufa'alah yang diambil dari perkataan al- al-ira'ah kerana orang-orang yang riak mempamerkan apa-apa yang dilakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian supaya uh, orang lain terpegun dengannya. Jadi itu dari segi inilah, dari segi nahu. Jadi mura'ah ni memperlihatkan. Roah melihat. Roah tu melihat. Tapi ada tambah ditambah lagi alif di tengah tu sama dengan hafaza hafaza mana memperlihatkan. Lihat lain memperlihatkan lain. Jadi di sini yuraun tu maknanya dia bukan bukan melihat dia memperlihatkan. Maknanya menunjukkan memperlihatkan maknanya menunjukkan kepada orang lain sembahyang mereka agar dipuji. Imam Ahmad berkata daripada Abdullah bin Amru bin As, saw so, bertakdir Rasulullah SAW bersabda, "Man sema'nasah biamalih, sama Allah bhihi, sama ahlqihi, wahq qarahu, wa, wa sagarahu." Maknanya, sesiapa yang mendedahkan amalannya kepada manusia lain, nescaya Allah akan mendedahkan, menghina dan memperkecilkannya kepada makhluk yang lain. Jadi siapa yang buat sesuatu amalan, ibadah Untuk ataupun supaya dilihat oleh manusia Supaya dipuji oleh manusia Supaya didengar oleh manusia Maka Allah S.W.T akan memperdengarkan Ataupun memperlihatkan kepada manusia Akan keburukan-keburukan dia Kemudian Allah akan menghinakan dia Dan Allah akan memperkecilkan dia lah sebab Allah sahabat itu maha cemburu. Allah sahabat tak suka kita beribadah kepada dia untuk menunjukkan orang. Jadi apabila kita buat untuk tujuan memperlihatkan, konon-konon orang akan kita, wow, kamu yang lebih hebat dia kan. Jadi, dia mempertunjukkan ibadah kepada orang dengan tujuan untuk dipuji, maka Allah akan hina dia, akan memperkecilkan dia. dan akan memperdengarkan kepada orang tentang keburukan-keburukan dia. Lah, supaya dia akan terhina. Lah. Maknanya tak untung lah. Tak ada apa-apa keuntungan pun kita nak tunjuk tunjukkan orang. Sekadar hanya pujian sekejap je. Itu pun kalau orang tu nak puji. Kan? Kalau orang tu nak puji. Ada orang kita buat macam mana pun dia buat tak tahu. Pun. Malah dituduh kita lagi. Meriah lah tu. Firman Allah SWT bermaksud dan mereka enggan memberi tolongan. Yang terakhir. Ayat ketujuh. Mereka enggan membantu dan suka menghalang orang <coughs> yang hendak melakukan kebaikan kepada orang lain. Dahlah tak nak tolong. Lepas tu orang lain nak tolong orang pun dia halang lagi. Oh, ini perangai. Perangai munafik. Dah tak nak tolong orang tu dia diam dah lah. Dia tak nak tolong orang. Lepas tu dia halang orang pula. Daripada apa ni, menolong orang lain. Bukan saja dari segi pertolongan, apa sajalah Dia tak buat kebaikan, maka dia menghalang orang lain daripada buat kebaikan. Ini yang ini munafik punya, punya apa? Punya perangai. Perkataan Al-Ma'un <coughs> adalah kata nama bagi semua benda yang sering dipinjamkan di antara sesama manusia seperti baldi, kapak, pemukul, periuk dan perkakas rumah. Jadi semua yang jenis perkakas rumah tu, yang kecil-kecil tu dipanggil Al-Ma'un. Manakala benda yang sering diminta ialah seperti air dan garam ataupun api. Di mana orang yang enggan memenuhi permintaan sememikian dianggap hina dan berakhlak buruk. Minta garam pun tak kedekut. Ya. Pinjam periuk, pinjam kapak, pinjam garam, pinjam jarum pun tak bagi. Ini Al-Ma'un. Bayang na'un maun dia menghalang daripada hapun ni membantu dari segi itulah. Ah ha, jadi maksud di lah, secara keseluruhannya membantu menolong lah Tapi maksud al-maun tu secara khususnya benda-benda kecil lah, perkakak-perkakak rumah tu. Maknanya nak pinjam pun kedekut, nak bagi pinjam pun kedekut. Lepas tu bila ada orang lain datang nak pinjam orang lain ni kita jangan bagi, jangan bagi. <laughs> Ini orang munafik. Golongan munafik tidak melakukan ibadah dengan baik kepada Tuhan mereka dan tidak pula bersikap baik kepada sesama makhluk sehingga tidak dapat meminjamkan barang-barangnya kepada orang lain. Sedangkan barang-barang tersebut tidak akan habis dan tetap menjadi miliknya. Tambahan pula mereka enggan mengeluarkan zakat dan tidak mahu melakukan pelbagai jenis pengorbanan yang lain. Nasaih meriwayatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setiap kebaikan yang dihulurkan adalah sedekah dan kami menganggap al-maun pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah seperti memberi pinjam baldi periuk dan sebagainya Jadi kalau orang yang kedekut ke, pinjam, pinjam pinjam baldi ya, woi topri. Itu ada ciri-ciri itu. -ciri Pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat di atas secara umumnya menegaskan perkara berikut, yaitu yang pertama celakan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan perhitungan dengan ganjaran di akhirat. Perkataan yang digunakan bersifat umum dan maknanya tidak terikat kepada individu khusus yang menjadi sebab latar turunnya ayat. Walaupun ayat itu diturunkan untuk individu-individu tertentu seperti yang dinyatakan tadi seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, As bin Wa'il dan Muwirah kan. Tapi itu berlaku untuk semua wang lah. Ha. Maknanya dalam dalam dalam isu tafsir dia panggil apa ni? Al emporato lafzi la di khususi sebab sesuatu ibarah ibarah ni ayatnya lah perkataan ataupun apa apa yang berada dalam Quran ataupun kitab dia tu panggil ibarat. Biumum lafzi dengan umumnya lafaz la bi khususi sebab bukanlah dengan uh, khususnya sebab Maksudnya walaupun ayat itu diturunkan untuk seseorang misalnya untuk menyemcap Abu Lahab kan ayat itu diturunkan dekat Abu Lahab tapi nanti ada ganjaran ada apa apa tu ayat tebar juga pengajaran kepada orang lainlah orang kemutiah ayat itu untuk Abu Lahab je ha, dengan macam tu Maksudnya untuk semua orang, walaupun ayat tu diturunkan khusus untuk seseorang, tetapi pengajaran dia untuk semua orang. Sampailah hari kiamat. Yang kedua, sifat manusia pendusta yang mengingkari balasan akhirat dengan segala keburukannya ialah suka mengherdik anak yatim. Haa. Suka menghalau, menafikan hak, menindas dan menganiaya anak yatim. Bahkan suka meninggalkan amal kebaikan. Tidak suka menggalakkan orang lain bersedekah, makan minum kepada golongan miskin. Ini adalah kerana sifat bakhir dan ke keengganannya mempercayai hari pembalasan. Celakan Allah ini tidaklah bersifat umum. Tidaklah bersifat umum sebab itu tidak merangkum orang yang tidak bersedekah kerana miskin atau susah golongan yang menjadi sasaran celahan ialah orang, -orang yang kaya dan berada tetapi bersifat bakhil untuk bersedekah dan sengaja mengada mengadakan alasan ha, yang ini umum juga tapi umum, umum pun umum pada orang yang ada harta lah, ada, ada, ada, ada banyak harta kalau orang miskin dia nak bagi macam mana dia pun tak ada duit ha, ini ciri-ciri orang yang tak percaya kepada hari akhirat, tak beriman kepada akhirat-akhirat tak perlu kepada kata-kata, lihat pada perbuatan dia dah tahu dah dia mengherdik anak yatim, menghalau menafikan orang datang kan tengah-tengah kita makan kat gerai-gerai warung tiba-tiba datang kan, minta sedekah. Lepas tu dah lah tak bagi. Kau jangan bagi. Betul ke kita nak bagi? Eh, jangan bagi. Ini semua sedikit ni. <laughs> Ini semua sedikit. Ada bos dia tu, dia ambil orang ni tangkap apa? Orang ni disuruh minta sedekah apa tu bos dia nak aku. Allah Taala tak tanya sedikit tak senikit. Bila kita sedekah saja bagi dapat pahala. Dapat tu halang pula orang lain. Kan. Jangan jangan, eh, jangan jangan jangan. Kawan tu baru nak kecukap apa keluar seluk pukit. Eh jangan ni semua sedikit jangan percaya tipu. Sedikit <laughs> tak sini walaupun betul sedikit pun kita bagi bagi kerana Allah kan. Dapat pahala. Allah tak kata kau bagi tu sedikit tak dapat pahala. <laughs> ada nak lah, nak bagi pasal tu halang orang lain tak bagi ha ni ciri-ciri orang yang orang yang tidak beriman kepada akhirat maksudnya dia tak percaya akan ganjaran Allah lah ha, kalau orang yang percaya akan ganjaran yang akan diperoleh di akhirat nanti berarti dia akan bagi ya? dia tak kire peluang malah dia memikirkan wah oh, ini Allah telah hantar orang kepada aku untuk aku berpeluang bersedekah fikir positif lah optimistik positive thinking ini nak pesimis je eh sindiket ni ha, ni berlakon ni ni bohong ni macam-macam-macam ha, nak sedekah-sedekah berapa ada kisah tu kan yang seorang seorang kaya nak bersedekah masyur kisah tu dan hadis dia konon-konon dia nak ikhlas dia pun malam-malam dia pergi ketuk rumah orang dia bagi sedekah lepas tu besok kecoh satu kampung bahawa seorang pencuri seorang pencuri telah diberi beri sedekah Lepas tu dia pun, aduh, salah orang pula dah bagi. Aku bersedekah kat pencuri punya. je. Lepas tu seorang lagi seorang penzinah pelacur kan. Dia berkecoh besok mana seorang pelacur telah mendapat harta sedekah. Dia pun, aduh, salah orang lagi. Lepas tu yang, yang ketiga, orang kaya kan. Orang kaya telah mendapat harta sedekah. Itulah sekali macam ni, macam dia? dia dapat, dia dapat, apa ni? Dia dapat perkabaran kan Yang bahawa perbuatan dia, amalan dia itu Diterima oleh Allah SWT ha. yang Allah SWT bukan nak tengok Siapa yang kita bagi itu kan Kalau kita niat kita nak bagi ha. Jadi perbuatan kita bagi itu ha. Itu yang Allah nak tengok Tapi kalau kita pasti dia tu Apa ni apa Miskin Memang memerlukan itu lebih baiklah Dekat orang kaya pun tak boleh bagi Boleh bagi boleh bagi tapi dia, dia bukan dia bukan bentuk sedekahlah dia hadiah biasanya kan ha, kita kita bagi dekat apa ni orang-orang kaya misalnya kan itu itu hadiah ataupun orang alim ustaz-ustaz ulama-ulama kita nak bagi satu itu hadiah ha, taklah sedekah tapi kalau macam orang miskin orang fakir miskin anak yatim ni ha, sedekahlah sebab sedekah tu dia punya dia punya pahala tinggi memberi sesuatu kepada orang ni dia ada peringkat-peringkat dia ia ya, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada infak, ada macam-macam. Okey, -macam. setengah lama kata yang paling tinggi itu sedekah sebab sedekah ni orang tu memerlukan. Kalau hadiah ni orang tu tak perlu. Ha, tapi kita bagi jugalah sebagai hadiah. Kan dia tak perlu pun orang kaya kan? Tapi kita hanya nak memuliakan dia, nak menjalankan hubungan baik dengan dia kita hadiah. Ha, tak ada sedekah orang kaya kot, kan? I sedekah ini lebih kepada memberi kepada orang yang memerlukan itu lebih lebih besar pahalanya lah. Yang ketiga musibah dan celaka besar serta ancaman keras Allah terhadap orang yang melakukan tiga perkara. Yang pertama melalaikan solat, berbuat sesuatu kerana riak dan enggan menolong orang lain. Nah ini tiga pengajaran terhadap kita lah. Maknanya Allah sana mengancam keras orang yang lalai solat dia baik lalai dia segi mengerjakannya waktunya ataupun lalai di dalam solat itu sendirilah kemudian suka buat satu dengan riak menunjuk-nunjuk ni Allah tak suka sangatlah lah syirik ni. syirik ni syirik khafi ni Allah tak suka besok akhiran dia Allah suruh aku pergi minta pahala dekat orang yang aku tunjuk tu dan juga menghalang, menung, enggan menolong orang lain aa tak suka tolong orang kan jadi kita kena kita kena sentiasa menolong orang sebab orang yang sentiasa menolong orang ni Allah akan sentiasa tolong dia inna allaha fi auni abi makanal abdi fi makanal abdu fi auni akhi Allah sentiasa akan membantu seorang hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya jadi kita makin banyak kita bantu orang makin banyak Allah akan bantu kita dah lah kita nak bantu baru halang orang lain lah supaya jangan bantu ni ciri-ciri orang yang Dapat ancaman keras daripada Allah. Manusia hipokrit, munafik. Hipokrit ni munafik kan. Eh. Mempunyai tiga jenis ciri-ciri ini dengan lengkap. Suka meninggalkan solat, riak dan bakhil. Semayang pun tak, riak. Kalau semayang, riak. Orang tak ada, tak semayang. Lepas tu, bakhil. Ini ciri-ciri hipokrit, munafik. Lalai sembahyang pula membawa dua makna sama ada meninggalkan langsung dan menunaikannya secara sambil lewa atau lalai dalam erti kata terlupa dalam sembahyang dan perkara kedua ini adalah di luar kesedaran. Ini bukan sesuatu yang disengajakan. Antara itu itu tidak termasuk dalam perkara taklif. Hadis Nabi mengungkapkan bahawa baginda sendiri pernah lupa dalam sembahyang bahkan sujud sahwi itu pun disyariatkan. Untuk kes-kes seperti ini, para sahabat Rasulullah juga pernah lupa. Ya, sekali-sekala biasalah lupa kan. Terlupa sekali-sekala, ada sujud sawi lagi. Ini sepanjang semayang, lalai je, temenung je, fikir benda lainnya. Semua hidup, itu melampau. Kita kena sebab itu, ada juga. Jangan anggap, wah kalau ini dia tak apalah kalau macam itu. Kalau tak tak khusyuk pun, takpsir ni kata. Maknanya, bukan Taklif. Maksudnya sekali sekala bukan selalu Kalau tidak nanti nabi dalam Quran allazina fi salatihim khashiyun itu orang yang berjaya qad aflahal al mukminun allazina fi salatihim khashiyun nah itu kan Allah cerita dan tempat lain jadi jangan anggap oh ni tak sini kata Takpe kalau lalai dalam sembahyang takpe apa bila dalam sembahyang jangan sariah pun disuruh suci sawi sebab lupa nabi pun lupa sebab lupa sekali sekala ai hai hai lalai masih ini diperintahkan kita khusyuk juga. Kadang-kadang terlupa itu biasa lah. Ya, tiga keempat, tiga rakaat, keempat rakaat. Ya, itu biasa lah kadang-kadang kan. Tapi disuruh kita ya khusyuk dengan semayang. Capai makam esan, bukan? Antaamudallahu kaanakatrafailam takuntarafainnahuyarak. Sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah di depan kamu. Kalau tak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. Ha, itu kat mana nak buang pula. Kalau, kalau tak apa, tak kisah. Dalam semayang tak usyum pun tak apa. Ha, jangan salah faham. Sekali-sekala terlalai, tak termasuk dalam ancaman ni lah. Tapi kalau memang siap kali semayang dia lalai je, ha, itu boleh jadi termasuk juga dalam ancaman yang dinyatakan. Manakala sifat riak pula bermakna melakukan ibadah untuk tujuan duniawi agar diri mereka dikagumi orang. Riak adalah berbagai-bagai jenis. Yang pertama, jenis riak. Berhias diri dengan niat supaya disanjung atau dipuji orang. Berhias diri dengan niat supaya disanjung atau dipuji orang. Jadi antara hiasan-hiasan, itulah kalau bagi lelaki, pakaian, oh, tu apa lagi laki tak banyaklah lebih kepada perempuan Senang je hitam semua tak ada apa. <laughs> perempuan boleh berhias tapi untuk suami dia saja. Hiaslah macam ha? sebaik-baiknya untuk suami dia. Untuk orang lain haram. Tabaruj tu haram. Apalagi untuk dipuji. Lagi satu perempuan tak boleh wangi eh. Perhiasan perempuan tu warna. Bau tak boleh. Kalau ada lelaki yang terbau-bau wangi, minyak wangi yang dipakai oleh perempuan tu berdosa dia. Tapi kalau dia pakai di rumah untuk suami dia tak apalah. Hanya pakai sekadar untuk menghilangkan bau busuk badan tu tak apa. Jangan sampai melebihi sampai orang lain terbau. Misalnya dia nak dia nak keluar rumah perempuan kan, nak keluar rumah pakai minyak apa tu apa-apalah krim ke minyak wangi nak ialah takkan nak busukkan diri dia kan? sekadar untuk menghilangkan bau badan tu tak apa tapi kalau pakai lebih sehingga orang lain kalau ada lelaki ajnabi yang terbau bau wangi dia berasa dia tapi taklah menghalang 100% daripada dia mewangikan diri dia nanti kan busuk pula kan orang lain pula jadi masalah ni. yang kedua memakai baju yang singkat atau lusuh untuk menunjukkan zuhud dengan dunia Ah ha, ini satu lagi dia tak berhias. Cik, pakai pakaian zuhud, pakai baju koyak-koyak, pakai penuh-penuh zuhud lah. Niatnya ni bukan kerana tapi niat nak kata orang oh, nak suruh, suruh orang panggil dia zuhud. <laughs> Ini pun masalah lagi. Masalah juga ni. Daman sekarang ni. Kerana sifat zuhud tu bukan datang daripada sifat yakin yang sempurna. Sifat zuhud hanya datang sekal sekalian hanya terkesan dengan golongan-golongan zuhud yang dipuji oleh orang. Maka dia pun nak jadi zuhud supaya dipuji orang. Dia kata sebagai zuhud. Masalah je kan ni. Sebab apa sifat-sifat seperti zuhud ni datang daripada, lahir daripada sifat yakin yang sempurna. Sebab yakin ni ibu segala sifat bila orang tu yakin dalam diri dia sempurna kepada Allah Subhanahuwataala maka di situ akan lahir sifat-sifat yang baik yang lain termasuklah tawakal, wara', qanaah, zuhud dan sebagainya lah. Ini pembahasan di tasawuf. Tapi ada orang dia sengaja zuhud supaya orang panggil dia ahli zuhud. Ui <laughs> zuhud ada tu. Cik, dengar dengan kembang. <laughs> Itu pun satu masalah juga. Itu pun riak juga. Satu tadi dia pakai Pakai yang yang mahal-mahal Yang cantik-cantik mahal, mahal, yang, yang supaya orang tengok Puji dia Tapi kalau orang tu pakai mahal-mahal Pakai ni bukan niat untuk dipuji orang Tapi hanya sebagai tahadus berni'amah Imam Malik kan dia Ada orang hantar surat Ada ulama' Daripada kufah Daripada badak hantar surat kat dia Kata wahai imam Kata aku dapati engkau bermewah mewahan di dalam pakaian Pakai baju mahal-mahal Imam Malik jawab apa? Apa kau ingat aku tak tahu ke? <laughs> dia tak jawab macam tu Imam Malik tak jawab macam tu Dia kata benar apa yang kau katakan Dia membenarkan orang tu Dia kata benar apa yang Tetapi Allah SWT tidak melarang Orang-orang yang menghias diri dia lah dia Ada ayat tu kan Siapakah yang apa ni mengharangkan perhiasan-perhiasan Yang dibenarkan oleh Allah tu jadi dia nak berhias diri sebab ada setengah-setengah orang memang Allah takdirkan dia Allah bagi dia rezeki dia lebih jadi dan tujuan dia pun nak pakai, nak, nak, nak pakai baju yang mahal-mahal bukan niat dia bukan untuk menunjuk kepada orang Imam Malik ni dia ketika nak hajar hadis dia, akan, dia suka mempersiapkan diri dia dengan pakaian yang mahal dia akan mandi dulu dia akan pakai baju yang mahal-mahal mahal, lepas tu dia akan pakai minyak wangi yang mahal bila dia nak mengajar hadis sebab nak memuliakan hadis Nabi Sallallahu ha, tapi tak pakai selipar. Itu tanda dia zuhud. Ha, walaupun dia pakai pakaian yang mahal-mahal yang -mahal, sebab orang hadiahkan dia banyak, dia memang kaya. Banyak orang sultan-sultan raja-raja bagi hadiah kepada dia. Jadi bukan kerana dia yang mencari kekayaan, kekayaan itu datang kepada dia, yang Allah Taala yang bagi kepada dia. Tanda dia zuhud apa? Dia jalan di mana tak pakai dia tak pakai dia tak menunggang dan tak pakai kasut sebab apa dia kata biar tapak kaki dia kena dengan tapak-tapak kaki -tapak -tapak Nabi yang Nabi sentiasa jalan di Madinah kan dan dia tak nak apa pula unta yang dinaiki itu memijak tapak-tapak kaki Nabi yang pernah berjalan di Madinah ha itu tanda zuhud walaupun baju dia mahal ha, jadi pula tapi dia, bila orang tuduh dia macam tu dia tak kata pun weh aku zuhud betul buka bukannya nak tunjuk dia jawab memang benar apa tapi ha, Jangan Allah Ta'ala membenarkan kita kan Kita memakai hiasan-hiasan Itu bukan dilarang oleh Allah ha, Itu betul lah maknanya Dia betul-betul zuhud dan orang tuduh dia tak zuhud pun Dia terima ha, Mana dia bukan nak tunjukkan orang-orang oh, dia tu zuhud Kalau orang tu betul-betul zuhud dia orang, orang tuduh dia tak zuhud ha, Dia marah kan ha. Orang tuduh dia pun dia jawab dengan baik Dia kata betul apa yang kau kata tu Tapi, ha, ada tapi lah Tapi tu dia tak kata tentang dia, dia cuma beritahu Allah tidak melaranglah orang kalau tu dia nak berhias dengan perhiasan yang yang yang yang, yang inilah yang halallah. Jadi memang tengok pada keadaan setengah-setengah orang tu sifat zuhud ni sifat sifat tu berada dalam hati bukan luaran. Tak semestinya bila orang tu berpakaian apa koyak-koyak, pakaian yang apa yang ada ciri-ciri konon-kononnya zuhud lah, tak semestinya dia zuhud mungkin dia buat macam tu kerana nak menunjukkan ke orang ataupun nak suruh orang panggil dia zuhud itu memang tak zuhud tapi ada orang walaupun dia pakai-pakai yang mahal yang kemas, yang cantik, yang yang rapi yang nampak macam tak zuhud tapi hati dia semestinya se zuhud jadi kita sifat ni lain pembahasan tasawuf ni lebih kepada sifat sifat jadi dekat ataupun orang tu luaran dia memang zuhud dan dia hati dia memang zuhud ah itu terbaik ya. Eh? Ataupun ni orang yang luaran dia maha-maha dan tujuan dia pun memang nak tunjuk ke orang pun ah itu memang ria lah. Eh? Faham eh? Yang ketiga dengan perkataan. Umpamanya menuturkan perkataan-perkataan yang menyelar, memuja dunia, berlagak mempermainkan nasihat atau sedih kerana kononya tidak sempat melakukan kebaikan. ini berlakun menunjuk-nunjuk dari segi perkataan Ha itu pun bergantung kepada hati jugalah. Tapi ini untuk diri kita eh. Ini semua untuk diri kita jangan kita oh, tengok dia tu. Ini semua untuk diri kita jangan kita nilai orang lain. Maknanya jangan kita men gunakan perkataan-perkataan perkataan, ataupun buat-buat menangis ataupun bagi nasihat apa semua supaya dipanggil, "Wah, hebatlah dia tu. Dia tu ceramah hebatlah dia tu. Apa ni, berucap hebatlah dia tu. macam-macamlah." Kalau niat dia macam tu apa ya? Yang keempat, mempamerkan sembahyang dan bersedekah atau menghias-hiaskan sembahyangnya agar dikagumi orang lain. Pukul lama je kan. Sujud lagi lama. Kia'mu lama je, kan sampai orang orang pun, "Wah, ini sembahyang, masya-Allah." Kat rumah macam Burung mematuk biji-bijian Cep cap cap cap Assalamualaikum Seminat tak sampai selesai semayang Depan orang komen ni. Ini untuk kita lah Kita tengok diri kita jangan tengok orang lain Pesan dekat untuk diri kita Orang yang munafik berbeza dengan orang yang bersikap riak Orang yang munafik berbeza dengan orang yang bersikap riak Manusia munafik ialah manusia yang menampilkan keimanan tetapi menyembunyikan kegifuran. Manakala orang yang riak pula ialah orang yang menyatakan sesuatu yang tidak wujud dalam hatinya. Sama ada khusyuk maupun lain-lain agar orang menganggapnya sebagai orang yang kuat dan beragama dan warak. Ayu Muhammad mengatakan sedikit riak tidak mengapa sekiranya untuk mencontohi orang lain atau menangkis tohmahan orang. Sebenarnya amat sukar menghindari, menghindari riak kecuali orang yang suka mendisiplinkan diri dan mengasuhnya agak bersifat ikhlas. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda: "Ar riau akfa min zabiil namlatil saudai fi laylatil muslimati al Mashil Aswadi. Ria itu lebih sukar dikesan dari semua hitam yang kecil di malam yang gelap." Angkat di celah-celah cemara rambut yang hitam Bayangkanlah dah semut hitam Cemara pun hitam Malam pun gelap Jadi ada tapi tak nampak eh, Sifat riak tu memang Maknanya sifat riak tu susah untuk di, ha, dikesan Kadang-kadang ya, orang yang riak tu pun Dia tak, tak perasan bahawa dia riak Cuma cara dia, itu nanti pembahasan dia khusus di dalam tasawuf lah. Dalam kitab Ahiyah, Imam Ghazali bahas secara detail tentang sifat-sifat ni lah. Nanti kita buka insya Allah. Kalau masih ramai masih semangat nak mengaji. Kelama-mungkin hilang tenggelam timbul. Istilah Ma'un istilah al-ma'un pula menurut kebanyakan ahli tafsir ialah bermaksud kata nama atau dalam kurungan itu pertolongan atau pinjaman yang lumrahnya diberi kerana ia mudah atau sedikit pertolongan yang tetap diminta yang kerap diminta oleh orang lain sama ada miskin atau kaya yang tidak menyebabkan pemohonnya tercela sebaliknya orang yang enggan menghulurkan bantuan, pertolongan seperti itu adalah dipandang rendah dan bakhil seperti meminjamkan kapak, cerik, baldi mancis, pengayak dan cangkul kepada orang lain termasuklah juga memberi air, garam dan api pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah daripada Abu Hurairah salah satun la yam na'un al-ma'u wal-naruh wal-milhu Layam na'an Tiga perkara yang tidak wajar dicegah Untuk membantu orang lain Air, api dan garam Termasuk dalam perkara ini ialah Termasuk dalam perkara ini juga Permintaan jiran untuk menumpang Bakar roti dalam tempat Pembakar roti di rumah anda Atau untuk menumpangkan barang berharga di rumah anda untuk tempoh satu atau dua hari Ada yang mengatakan al-ma'un maksudnya Enggak mengeluarkan harta zakat Perangai buruk seperti di atas meskipun terselah nyata di kalangan orang-orang munafik namun kadang-kadang sebahagian perangai itu menghinggapi segelintir orang Islam. Dengan demikian orang yang berkenaan juga termasuklah dalam celana ayat ini seperti perbuatan meninggalkan semahiyang dan enggan menghulurkan pertolongan ketika diperlukan. Keengganan memberikan pertolongan dalam hal-hal yang demikian dianggap menjatuhkan maruah kecuali kalau terpaksa. Jadi, maksud dia Al-Ma'un di sini, benda-benda yang kecil lah, Benda-benda yang remeh, benda-benda yang Kalau yang orang tu Minta, dia tak Tercela kerana meminta benda tu Ataupun, kalau orang Yang yang tak bagi tu Akan dianggap bakhil lah ha, Kalau orang minta duit 10 ribu Kita tak bagi tu, itu logik lah kan Bukan, kita, bukan semua orang ada Duit sebanyak tu Nak, nak pergi, pergi, pergi lah bank kan Nak punya 10 ribu jadi mane benda-benda kecil benda-benda yang remeh-remeh ni kita bila orang nak minta pinjam pindah, nak pinjam kita tak bagi ha, maka orang yang demikian itu dicelalah dalam ayat ni Jadi wayam naun al maun mereka mencegah daripada memberi pinjam barang-barang yang yang pagar pagak rumah yang yang kecil-kecil nilah takkan pinjam baldi pun tak boleh pun jam mencis pun tak boleh Ha, jadi itu termasuk sifat orang munafik zaman-zaman tu di Madinah. Ha, jadi zaman sekarang pun kalau ada orang macam tu mungkin nak kata dia munafik taklah tapi dia mempunyai ciri-ciri orang munafik zaman dahulu. Ketakut pai Dan keempat kedua-dua ayat yang mengungkapkan perihal kelalaian bersembahyang serta enggan memberi pertolongan Al-Maun menegaskan bahawa solat atau sembahyang itu khusus untuk Allah Subhanahu Azza wajalla. Manakala Al-Maun adalah untuk orang ramai atau makhluk Allah yang lain. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang bermana ia mengabaikan arahan mengagungkan Allah. Manakala orang yang enggan memhulurkan bantuan atau pertolongan Al-Maun bermana ia mengabaikan tanggungjawab mengasihi makhluk Allah. Nah ini adalah satu musibah Semoga Allah menjauhkan kita daripadanya Amin Jadi situ, Habla minallah, habla minanas Kalau kita lalaikan solat maka Kita merosakkan hubungan kita dengan Allah Tak menjaga hubungan kita dengan Allah Dan, dan semayang ni mewakili segala ibadah Kan Dah serangkan tadi semayang ni tiang agama Jadi semayang ni mewakili seluruh ibadah Bukan saja berarti semayang je perlu dijaga Maknanya seluruh ibadah yang lain perlu dijaga Cuma penekanan diri lebih, lebih kepada semayang lah <tuh> Jangan, oh semayah jaga, puasa tak payah jaga, zakat tak payah jaga, lain semua tak payah jaga Aurat tak payah jaga, <laughs> akhlak tak payah jaga Tapi ini wakil kepada amalan yang um, uh, paling tinggi Iaitu hubungan dengan Allah Ataupun hubungan dengan manusia di sini memberi bantuanlah kepada makhluk-makhluk Allah Dua-dua kena jagalah Dan dua-dua dicela, kalau tidak dijaga Sebagai remusan, dalam surah ini Allah menyenaraikan empat sifat orang yang kafir dan munafik. Bakhil atau kikir. Kikir ini kedekut. Meninggalkan solat, sifat riak bila menunaikannya. Dan enggan mengeluarkan zakat atau memberi kutolongan serta berbuat kebaikan. Jadi kesimpulan yang daripada kita, okay, pengajaran yang kita ambil daripada surah ini bahawa janganlah kita bersikap seperti sikap-sikap orang, musyrikin dan munafikin, Iaitu, tidak mengesahi anak yatim tidak apa ni membantu orang miskin kemudian uh, semayang untuk nunjuk-nunjuk tak khusyuk, lalai ini antara sifat-sifat yang dicela oleh Allah SWT maka mudah-mudahan Allah bagi berkaitan taufik dapat kita jauhkan Allah ma'alam cukup eh harap baik oleh Allah Taala minta maaf atas segala main saya lah jadi saya minta ampun kepada minta maaf untuk tuan muslimin muslimat mudah-mudahan Allah Subhanahu bagi taufik kepada kita faham amanah kesampaian tutup majlis dengan kafarah majlis subhanallah bihamdika syadallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh